10. Hézők lement egyedül öldögélt a nappaliába. Ritkán fordult elő, hogy ilyen csöndesen öldögélt, ölbetett kézzel a semmibe bámulva. Mellette hevert az asztalon az esti újság, kinyitva a halott kémítéleténél. Fáradt volt. Túl van a dolgom. Ralph a Fairview temetőben nyugszik, és hivatalosan megállapították, hogy egy halálos kimenetülő baleset juttatta oda. Tehát neki, hézőlnek nincs többé mitől félnie. Gondolatban felidézte azt a júniusi napot, amikor elhatározta, hogy megöli a férjét. Aztán felidézte a cselekedeteit hétről hétre, egészen addig az utolsó estéig a Mackvány tónál. Ott állt a konyhajtóba, és nézte, hogyan hajt el Ralph, ott állt egy darabig, aztán gondolkodásának bonyolult gépezete bámulatos változáson ment keresztül, ahogy teltek múltak a biztonság és a nyugalom órái. Agya úgy működött, mint egy óra, amelyen visszaforgatták a mutatókat egy bizonyos pontig, és ott megállították őket. Hazel annál a percnél állította meg a mutatókat, amikor Ralph elhajtott, aztán három órával később újraindította az óra szerkezetet, vagyis éjfélkor, amikor elkezdett telefonálgatni Ralph után. A közbeeső órákat kitörölte az agyából. Többé soha sem akart emlékezni rájuk. Ralph egy szerencsétlen baleset áldozata lett. Így kell felfognia a történteket, sőt, csak is így foghatja fel, ha nem akarja elárulni magát. Még az is elképzelhető, hogy az elkövetkezendő évek során lassacskán ő maga is elhiszi ezt a verziót. Hézzel alaposan végig mindent, amit azután az évfél után mondott és cselekedett. Nem tudott semmi hibát találni a viselkedésében, még abban a szörnyű pillanatban sem, amikor a Mockwiney rendőrfőnök közölte vele Mr. Johnson szavait. Ralf hazugsága nagyon megzavarta és felézgatta ugyan, de végül is valójában nem ártott neki. Mert annyira vigyáztam, gondolta Hézel. Nem sajnáltam az időt. Mindent gondosan elterveztem, és mindig használtam az eszemet. A legtöbb ember itt hibázik, amikor elkövet egy gyilkosságot. Nem használja az eszét. Gondolta jó leső érzéssel Hézel. Egyszerűen csak belevág a dologba, és közben a bal keze nem tudja, mit csinál a jobb. Amikor a gondolataiba visszajutott a jelenik, a halott kím ítéletének nyilvánosságra hozataláig, hézelt elégedettség töltötte el. Semmi sem korlátozhatja többé. Szabad és független, anyagi gondja nincs, életének 34 esztendeje alatt most először ura saját életének. Előtte Eugene és a boldogság. Tudta, hogy dalolnia kéne örömébe. De nem dalolt. Nagyon fáradt volt. Pedig csak nem rég ütötte el a nyolcat, még korai lett volna lefeküdnie. Hiszen ha Eugene meg ő házasok volnának, még csak most fejeznék be a vacsorát. Csak most kezdődne számára igazán az este. Felugrott a székéből, kiment a halba, rátette a kezét a telefonra, és megállt. Felhívhatná Jugyint. Ha a felesége vagy a szobalány venné föl a kagylót, mondhatná, hogy James miss szel vagy Mary jones szeretne beszélni, vagy akárkivel, amilyen név az eszébe jut. Eugene azt írta, ha van valami, amiben segítségedre lehetek, keresd meg. Hát akkor miért ne hívhatnál föl? Jó lesne hallani a hangját, megtörni a magányos este egyhangúságát, amikor még kicsi ijesztőnek hat a szabadság. Inkább mégse, gondolta. Hónap után úgyis együtt ebédelnek, két hét óta először fognak találkozni, először, amióta Ralfot, baleset érte. Visszament a nappaliba és visszaült a székbe. Elérte, amit akart, semmit sem szabad kockáztatnia ilyen apróságokkal. Egy ideig még óvatosnak kell lennie. Időt kell adnia az embereknek, hogy elfelejtsék ráfot és hozzászokjanak az ő özvetségéhez. Eugene sem szabad még. Egyetlen hibás lépés sem tehet. Semmit sem szabad csinálnia, ami miatt szájukra vehetik az emberek. És főként erről nem szabad egy pillanatra sem elfeledkeznem, emlékeztette magát Hézel. Estel ott lakik a szomszédban. Gyűlöli őt, és gyűlöletében pontosan érzi, hogy valami nincs rendben a hivatalos élettel, mely szerint Ralf halálának az oka baleset. Ezt le lehetett olvasni az arcáról, amikor délután szóba hozta Hézel előtt. Nem, Esztelről egy pillanatra sem szabad elfeledkeznie. Egy darabig még várnia kell, hogy a szabadságról szőtt álmai valósággá váljanak. Milyen furcsán csöndes a ház, gondolta Hézel, közben rágyújtott mintha várna valakire. Csak nem Ralfra vár. Körülnézett a jó ismert szobába, s a tekintete megállapodott ráv székén szemközt az övével. Lassan eregette a füstkarikákat. Miért tűnik sokkal csöndesebbnek a ház most, hogy ráv nincs itt? Hiszen soha sohasem volt túlságosan beszédes. Mindig el is aludta viszkijével, szivarjával, meg az újságjával abban a székben. Micsoda élet volt ez egy ilyen nőnek, mint ő? A Frigidel motorja zümmögve beindult, és még a nappaliba is hallani lehetett. Egyébként továbbra is teljes volt a csönd a házban. Hézzel csak ült és várt. De mire? Ralph halott, mondta kihangosan. Belefulladt a makványtóba, halálos baleset érte. Aznap egy országút menti fogadóba találkozott Jugyinnal New Haven közelébe, és ott ebédeltek. Gyakran váltogatták a találka helyeket, de mindegyik kísértetiesen hasonlított a vörös malomhoz, ahová régebben szoktak járni. Eugene előtt Hézel meg sem próbált úgy tenni, mintha gyászolná Ralfot. De azért nagyon megdöbbentő volt a dolog, mondta és a zsebkendőjével megérintette a szemét. Olyan váratlanul jött. Hézel ugyanazt a fekete ruhát viselte, mint a temetésen, csak egy csillogos strasszal ékítette. A kis feketek alapja alatt szinte Glóriát vont az arca köré a haja. Eugene kisé tartózkodóan nézegette. Nagyon bájos, gondolta, szebb, mint valaha. Mélabús hangulata még ki is emeli törékeny alakjának előkelőségét. Tehát most már özvegy. a gyászidő leteltével férhez is mehet. Hézzel szeme egy újfajta tulajdonosi gyengédséget sugalt, a keze, ahogy az övéhez ért, szavak helyett is beszélt. Kapcsolatuk megújult és megerősödött. Eljutottak tehát a célhoz vezető út feléig. Egyikük már szabadon tervezett házasságukhoz. Résél bizonyára elválna, ha megkérné rá, és. ha megkérné rá. Ez volt a dologban a bökkenő. Amióta megtudta, hogy Ráf meghalt, Júcsint kényelmetlenül ellentmondó érzések töltötték el. Résől a felesége, de Hézölt kívánja és most itt lenne az alkalom, hogy megkérje a kezét. Csak hogy rádöbbent, hogy más dolognak tűnt a házasság akkor, amikor az ünnepi hangulatú estén házasságot ajánlott Hézelnek, amikor annak még tekintettel kellett lennie Ralfra, és megint más most, a koradér nap kiózanító fényében, amikor Hézel már özvegy. Nagyon is meg kell gondolnia a dolgot. Fel akartalak hívni, kezdte Juci. Tudtam, hogy nagyon nehéz lehet, de úgy éreztem, az adott körülmények között jobb, ha nem hívlak fel. Hazel meg megmerevedett. Mit értesz azon, hogy az adott körülmények között? Eugene zavartan és meglepetten nézett rá. Természetesen a, a házasságaink körülményeit. Végül is én nős vagyok, a te férjed meg még csak most halt meg. Mit gondolsz? Mi mást érthettem volna rajta? Igazán nem is tudom. Válaszolt hézöl gyorsan. Azt hiszem, nem gondoltam semmit. Tudod, egy kisé fáradt vagyok, túl sok minden mentem keresztül. A homlokához emelte a kezét, mint a fájna a feje. A mozdulatra nem is maradt el az együttérző válasz. Persze, hogy fáradt vagy, ágyba kellett volna maradnod, nem lett volna muszáj találkoznunk. Dehogy nem, Ézó halványan elmosolod. Jó tesz, hogy látlak. Ez jelent nekem. Mindent. Hézzel várakozva négyett Jugyinra, várta a válaszát, vagy remélem is, hogy így van, vagy én is ugyanúgy érzek, vagy valami hasonló szerelmes mondatot. De Jüzin csak hallgatott, ült és nézte a cigarettáját, mintha valami rendkívül itt látna rajta, ami teljesen leköti a figyelmét. Arca, sőt egész lénye visszahúzódónak látszott. Hézzel összeszüld szemmel nézte. Csak nem hidegült el tőle ilyen hirtelen. Csak nézte, és nem akarta meglátni, hogy pontosan erről van szó. Összeszorította a száját. Nem, Eugene nem hagyhatja előtt. Ehhez már túl késő. Gyönge, álhatatlan férfi, álhatatlan, mint a víz, de akkor is Eugene, aki az ő egész életét jelenti. Nem engedheti meg neki, hogy mindent felborítson, miután annyi mindenen keresztül ment miatta. Amikor Eugene megszólalt, ezt kérdezte. Beidéztek a halott kémhez? Igen. Nem furcsa, hogy egyáltalán volt halott kémi kihallgatás? Összefutottam tegnap egy ismerős bridgeporti ügyvéddel, és említettem neki. Azt mondta, hogy ilyen kihallgatást csak akkor szoktak tartani, ha valami kétség merül fel a halálmódjával kapcsolatban. Héző szeme haragosan megvillant. Szóval tegnap egy idegennel beszéltél rólam bridgeportban? Hogy jutott ilyesmi az eszedbe? Minek tárgyalsz a dolgaimról egy olyan emberrel, akit én még csak nem is ismerek? De hiszen csak... Eugene olyan csodálkozva nézett hézelre, hogy az asszony rögtön megbánta, hogy kifagadt. Nem bánhat Eugene-nal. A mai találkájuk rosszul sült el, de ez még nem jelenti azt, hogy el kell magát engednie és szándékosan keresnie kell a bajt. Újra a homlokára tette a kezét. Bocsáss meg, Jim, kikészültek az idegeim. Megrázta a fejét. Rengeteget faggattak, szörnyű volt. Megérintette Eugene kezét, benyúlt a manzettája alá, és megpihentette az ujjait a férfi csuklóján. De már vége, mondta halkam. Már csak előre nézek, és megpróbálom elfelejteni, mi történt. Remegett az ajka. Szegény Ralfon, meg az ital. Emiatt hallgattak ki. Azon az estén is túl sokat ivott. Yujin megfogta és megszorította a Hézel szabad kezét. Hézel meg tovább círogatta csuklóját. Hangja megtört, suttogással halkult. Mindig túl sokat ivott, nehéz volt elviselni mellette azokat az éveket, és a végén emiatt fordult be a rossz útra, emiatt fulladt a tóba. Hézel lehunta a szemét, hosszú szempillái beárnyékolták az arcát. Yujin újra megszorította a kezét. Túl sok mindenem mentél keresztülül, édesem, igaz? És teljesen egyedül. Szerettem volna melletted lenni, tudod jól. Fel is akartalak hívni, de úgy gondoltam, jobb, ha nem teszem. Jobb, ha nem teszi. Hézül lassan szemerkélő esébe hajtott vissza vénbe, az ablaktörlő egyhangúan kattogtatta a refrént. Jobb, ha nem, jobb, ha nem. Miközben Hézzel Jugyinnal lebédelt, Jeff DiMarco a biztosító társaság Véni fiókjában ült, hogy első kézből hallja, hogyan kötötték meg a társbiztosítást. Amikor a fiókvezető befejezte a beszámolóját, Jeff visszatért a lényeges pontokra. Ezek szerint Fritz nem tevette rá őket, hogy kössék meg a biztosítást. Woodruff magától jött be és érdeklődött a lehetőségekről. A fiókvezető bólintott. Évekig jártam anyakukra, de nem sikerült semmit sem elérnem náluk. Woodruff azt mondta, hogy most csak azért gondolta meg magát, mert bővítik az áruházat. Clement viszont még mindig ellenezte a dolgot, még az aláírás pillanatában is. Mindvégig a biztosítási díj miatt sopánkodott, mert szerinte már amúgy is rengeteg volt a kiadásuk. A fiók vezető elvigyorodott. Tulajdonképpen nem is számítottam rá, hogy egy fillét is látok tőlük. Fritzi közömbös hangja szinte védekezővé vált, amikor Jeff a következő kérdést tette föl neki. – Hogyan viselkedtek, amikor együtt voltak? – Nem estek egymást orkának, arról biztosíthatlak, válaszolta Fritzi sértődékenyen. – De mégis, hogyan viselkedtek? – Hát az aláírás előtt még vitatkoztak egy kicsit, vallotta be a fiók vezető. – Woodruff valami olyasmit mondott, hogy az üzlet tönkre menne, ha mindig hallgatnak Lementre, meg hasonlók. Semmi komolyabbat. Egy kis szünetet tartott, és szemrehányó pillantást vetett Jeffre. Csak nem képzeled rólam, hogy miután 30 évig képviseltem a biztosítót, megkötök egy biztosítást, ha csak valami gyanús is van a dologban. Dehogy képzelem, Fritzi, dehogy. Jeffnek végig kellett hallgatnia egy részletes beszámolót arról, hogy milyen kiváló tapasztalatai vannak a biztosító társaságnak Mr. Fitzranger munkájáról hogy milyen ragyogó ügyfeleket szervezett be, csupa olyan embert, aki végelgyengülésbe halt meg, miután pontosan fizette a biztosítási díjakat. És még soha sem történt velem ilyesmi. Fejezte be az előadást Fritzi, egyetlen egyszer sem a harminc év alatt, amióta a szakmába dolgozom. Ez is hozzátartozik a munkádhoz Fritzi, míg tart a Jeff és a kalapja után nyúlt. A biztosító fiókjától Eszter házához hajtott. Barátságos mosolyt erőltetett az arcára, amikor Eszter a csöngetésre kinyitotta az ajtót, és ezzel bebocsájtást is nyert az előszobába, még mielőtt Eszter tudta volna, hogy mi is a neve meg a foglalkozása. – Az állami biztosító társaságtól vagyok. Az öccse halála miatt bátorkodtam felkeresni – mondta Zsef bizalmas hangon. – Ó, értem! Meglepetés és mohó kíváncsiság jelent meg Eszter arcán. – Fáradjon beljebb és foglaljon helyet, Mr. – Di Jefferson Di Marko. Bementek a nappaliba. Eszter félfejjel magasabb volt nála, vette észre Jeff. Nem szerette a magas nőket. Ellenszemve csak tovább nőtt, amikor leültek egymással szemben és beszélni kezdtek. Látta, hogy Eszternek keskeny, szigorú a szája és éles a szeme. Nem valami kellemes asszony, gondolta. Nincs benne semmi melegség, semmi nőiesség. Elismerte, hogy van némi előkelőség a vasszürke hajban, meg a szögletes vonásokban, de ennél többre nem volt hajlandó. Eszter nem kért cigarettát, de Jeffnek megengedte, hogy rágyújtson. A hamutartó, amit eléjetett, pontosan olyan volt, amilyen egy nem dohányzó háztartásban lenni szokott. Túl kicsi, nem elég mély, és a közepén egy vitorláshajó állt, hogy a hamutartó még haszna vehetetlenebb legyen. Jeff megnyújtotta a cigarettáját, a hajó mellé tette a gyufaszállat, és megpróbálta a hamutartót egyensúlyba tartani a térdén. Az öccse társadalom biztosítást kötött a cégünknél Woodruff-val. Gondolom, ön is tud erről. Igen. Eszter a férfi szegezte a tekintetét. A kedvezményezett természetesen Mr. Woodruff. Elég nagy összegről van szó, és ezért tekintettel öccse halálának szerencsétlen körülményeire egy kis rutinvizsgálatot tartunk, mielőtt kifizetnénk. Ilyen esetekben ugyanis ez az előírás. Jeff szomorkás, együttérző mosolyt villantott Eszterre, és egy kisé megcsóválta a fejét. Szomorú, hogy Mr. Clementnek így kellett meghalnia. Nagy megrázkodtatás lehetett az ön számára. Igen az, Eszter nagyot sóhajtott. Jeff egy kis szünetet tartott, hogy ezzel is kifejezze együttérzését. Aztán folytatta. Azt szeretném kérni öntől, Mrs. Only, hogy mondjon el mindent a saját szavaival, amit a balesetről tud. Ha nem izgatja fel túlságosan a dolog. Az igazság az, hogy el se tudott képzelni se földrengést, se árvizet, se egyéb katasztrófát, amely ezt az áldázarcú asszonyt felizgatná, de azért úgy nézett rá, mintha erre is ellett volna készülve. Eszter válasza a gondolatait igazolta. Nem szoktam hozzá, hogy féltsenek. Nem könnyen izgatom fel magam. De azért már nem viselkedett olyan tartózkodóan. Ez az ember legalább úgy beszél vele, mint aki tudja, hogy neki is lehetnek érzései. Nem úgy, mint a halottkém vagy a rendőr, akik nem hagyták elmondani, milyen feleség volt valójában a sógornője. Nem tartozik a tárgyhoz, jelentette ki Dr. Barry. Eszter leplezetlenül tanulmányozta Jeffet. A férfi érdeklődő és együttérző tekintete, meg ahogy egy kicsit előrehajolt a széken, hogy egyetlen szavát sem ulassza el, bizalmat ébresztett benne. Persze nem az ő fajtája, nem tőzs senki. Olajbarna bőre, fekete haja és szeme külföldi vérről árulkodik. Eszter általában nem szerette az idegeneket, nem bízott bennük. Véleménye szerint alantas életmódjukkal megfertőzték a nemzetet. Sértették az igazi amerikaiak jogait, és egyáltalán nem úgy gondolkodtak, mint ők. De Jeff más, mint a többi, gondolta Eszter. Jómodorú, művelt emberre vall a beszéde, minden valószínűség szerint már itt született. Ha jobban meggondolja, ez az ember nem tehet róla, hogy milyen vércsörgedezik az erejében. Eszter is előrehajolt egy kicsit, és már kezdte is. Egy valamit mondhatok az öcsém halálával kapcsolatban. Azon az éjszakán nagyon különös dolgok történtek ott a tónál. Igazán? Akkor talán jó volna, ha az elején kezdené Missis Only. Jeff lepöckölt a cigarettájáról a hamut, mert nagyon hosszú volt már, és egy része a vitorlás miatt le is szóródott a szőnyegre. Megpróbálta észrevétlenül beledörgölni a lábával, és közben elátkozta magában a hamutartót. Az elején gúnyos mosoly jelent meg Eszter szája körül. Azzal kezdődött, hogy az öcsém elvette azt a nőt. Soha még csak a kis ujját sem mozdította meg az öcsémért. Csak azért ment hozzám, hogy könnyű élete legyen mellette. Az első perctől fogva tudtam, hogy ennek a házasságnak nem lesz jó vége. Egy kis szőke senki volt, amilyen bőtt egy tucatnyi is akadt bármelyik táncparketten, és csak 18 éves. Mit akarhat egy olyan korú férfitől, mint az öcsém, egy megállapodott, csöndes, tiszteletre méltó üzletembertől? De beszélhettem, majd megőrült érte. Jeff nem vágott a szavába, és továbbra is figyelmes, együttérző magatartást tanúsított. Pedig jó messze kerültek Örni Woodrufftól. Magam láttam, hány férfival szemezett még Ralph orra előtt is, de az öcsém olyan vak volt, hogy nem vett észre semmit. Engem azonban egy pillanatig sem tudott bolondá tenni az a nő. Eszter tovább ócsárolt Hézelt, minden szavából csak úgy áradt az elfogult gyűlölet. Hallgatója bólogatása úgy felbátorította, hogy mire eljutott Ralph halálának napjái, teljesen szabadjára engedte szenvedélyeit. Ott álltak a kocsi feljáró, széles mozdulattal az ablaka mutatott, ahonnan rá lehetett látni Clementik házára. Hézel az öcsém karjaiba kapaszkodott, és követelte, hogy menjenek ki a tóhoz abban a rettenetes időben, amihez fogható egész ősszel nem volt. És szegény Ralphnak nem volt annyi esze, hogy ellenálljon, csak rohanta halálba. Ugyanis, ha ivott valamicskét, soha nem hallgatott rám. Eszter tovább becsetelte a történteket. Neki tüzesedve írta le Jeffnek a tómenti kihalt utat, a sötétséget, az esőt, a ködöt és Ráfot, aki túl sokat ivott ahhoz, hogy tudja, mi is történik vele. Hézel vele volt, az biztos, szögezte le Ádázul Eszter a végén. Ő ölte meg Ráfot. Ő mondta neki, hogy a röngszállító út már a kocsi bejáró, és amikor Ráf beleborult, ő az utolsó pillanatban kiugrott mellőle. Csak így történhetett. Csef hallgatott. A cigarettájával foglalkozott, és próbálta kiszűrni Eszter szavaiból az igazságot. Teljesen új megvilágításba mutatták be Ralph Clement halálát. Örni Woodruffhoz semmivel sem jutott közelebb. Hézel ötlete volt a Mokványtól való kirándulás, amikor az idő a legalkalmasabb volt arra, hogy megrendezzenek egy balesetet. Az viszont Woodruff ötlete volt, hogy társbiztosítást kössenek. Feleség és társ, és mind a ketten ott voltak a tónál azon az estén, amikor Clement a vízbe fúlt. Csak hogy ez még nem bizonyít semmi. Hogy Jeff csak hallgatott, Eszter újból megszólalt, és közben nyugtalanul nézett rá. Azon tűnődve vajon nem azt jelenti a férfi hallgatása, hogy túl sokat beszélt. De azért kijöntötte minden gyűlöletét, bár a hangja most fakó szintelen volt. Egy szót sem hisznek el nekem abból, amit most magának elmondtam, jegyezte meg. Megpróbáltam elmondani a rendőröknek, megpróbáltam megértetni a halott kémmel, de meg se hallgattak. Megpróbáltam elmondani örni Woodruffnak is. És mit szólt hozzá? Azt mondta, felejtsem el az egészet, a rágalmazás bünteti a törvény, és ha olyasmit beszélek, még bajba is kerülhetek. Szerinte ráf részeg volt, belehajtott a tóba, és kész. Már azt hittem, hogy az arcomba nevet, fűzte hozzá Eszter kesérően. Hát, dünnyögte Jeff. A füstkarikák mögül Eszterre nézett, és arra tért, ami igazán érdekelte. Úgy tudom, hogy azon az estén Mr. Woodruff is a Mokvájni fogadóba vacsorázott, és beszélt is az öccsével meg a sógornőjével. Gyakran összejártak? Ezt a fejét rázta. de, dehogy? Mindig veszekedtek rá a fal. Szerintem épp elegük lehetett egymásból napközben. Évente egyszer-tám meghívták vacsorára, de legfeljebb egyszer. Hogyan jött ki Mr. Woodruff Mrs. Clementel? kérdezte Jeff közömbös hangom. Figyelemre sem éltattam, jelentette ki ezt diadalmasan. Bár Örnyi aglegény jóval többet tud a nőkről, mint amennyit az öcsém tudott. Azonnal kiismerte hérzőlt. Hát ezzel nem jutottam semmire, gondolta Jeff. Hiába próbálja az eseményeket abba a formába erőltetni, amit elképzelt magában, azok sehogy sem illettek össze. Elköszönt a verandán Mrs. Anlitól, tól megköszönte a segítségét, biztosította, hogy bizalmasan fogja kezelni a kapott információkat, aztán becsukta maga mögött az ajtót. Amint lassan lesétált a verandáról a lépcsőn, egy kocsi kanyarodott be Clementék háza elé, és Jeff hézelt pillantotta meg a volánnál. Az asszony a kocsival a hátsó ajtónál parkolt le, és eltűnt a házban. Messziről nézve nagyon vonzónak tűnik, gondolta Jeff, mikor utána nézett. Tétó egy darabig, hogy eleget tegyen -e a kíváncsiságának, és most rögtön becsöngessen -e a hoz De egy ilyen látogatás még korai lett volna. Jeff sajnálkozva bár, de elvetette az ötletet, hogy beszálljon a kocsiába. Gondolataiba merülve hajtott McQuine felé. Mrs. Only sok mindent mondott, de elsősorban a gyűlölet beszélt belőle. Ki kell szűrni a lényeget, ami. Mi is? Ernie Woodruff kisé elmosódott, már nem ő foglalta el az első helyet Jeff gondolataiban, hanem Hazel.